الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين Në bijina Muhammed wa ala alihi wa sahbih, wa me në tebi ahun bi Ehsanin, ila jomiddin, emma ba'nd, të dasho vëllezë musliman, falenderimi të konë Allahu të lartësuar, salavatët dhe selamet që ofshemi të dërguarin tonë Muhammedin, mbi shokët e ti dhe mbi gjitha ta të cilët eci në udhën e ti dhe i në ditën e gjukimit. E drejta më e madhën e islam është e drejta e Allahu të lartësuar. Këto e ka shprehur veti dërguar Muhammed, salam, e Allahot Muhammed, ari së të salam n Wa haqqullahi, haqqullahi 'alil 'ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. E drejta e Allahut e lartësuar ndaj njerëzve është që ta adhurojnë atë vetëm pa i bërë shok. Kjo është e drejta e Allahut e lartësuar, të cilën shumica e njerëzve nuk e kanë respektuar. Shumica e njerëzve nuk respektojnë, nuk e respektojnë atë. Ata i bëjnë shok Allahut subhanahu wa ta'ala në adhurim. Ti bësh shok Allahut e lartësuar në adhurim është Gjëna e më madh është padrejtia më e madhe. Allahu ka thënë në Kur'an inna shirke la dhulmun azim. Me vërtetë shirku është një padrejti e madhe. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka komentuar fjalën Allahu e lëshuar në Kur'an e përmendur në surën Al-An'am alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi dhulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun. Allahu thot ata të cilët kanë besuar dhe nuk e kanë përziër besimin e tyre me padrejti, me dhullm, padrejti, këta do të jenë të sigurt dhe këta janë të udhëzuar. Këta kanë siguri dhe këta janë të udhëzuar. Ë profeti sallallahu alaihi wasallam ka bërë të ditur se fjala padrejti këtu tregon për shirkun dhe më thanë këtu flitet për shirkun. Ata cilët kanë besuar dhe nuk i kanë bë shok Allahut, nuk i kanë përzir besimin e tyre me shirk, ata i do të kënë siguri të ka Allahu i lartëcuar, ditën e gjukimit, dhe ata janë njërzit e uzuar. Dhe sa ata cilët i bëjnë shok Allahu të lartëcuar, ata që e përzir besimin e tyre me shokvënje, i bëjnë shok Allahu të lartëcuar, këto njërz nuk kanë siguri, nuk kanë qetsi. Kërëzbëriti kjo ajeti, surës el-en'am, shok të Muhammed A.S. undin ngusht, u erdi e rand, sepse than, e gjuna ja Rasul Allah, la jodhlimu nefse, cili për e në shohi dërguar Allahot, nuk i banë padrecive dvetës, do më than, nuk banë gjynafe. Muhammed A.S. tha, lejse lëdhi të dhebune i lejhi, ojnë në mahu e shirkë. Kë ja than, padrecia në ajetën e Kuranit, nuk ka përqillim atë të që mendoni ju. A nuk e kene gjuar fjalën, por ajo fletë për shirkun. A nuk e kene gjuar fjalën e njëriu të mirë, inë në shirkë e le dhulmun azim, me të vërtet shirkë është një padrecje madhe, pra shirkë është padrecje ma e madhe. Dhe shirkë dhe thotë që njëriu të i bëj shokë Allahu të lërcuar, kër njëriu i bën shokë Allahu të lërcuar në vejprat e ti hynore, kër i bën shokë Allahu të lërcuar në i badet në adhurimet që i kryen, për Allahun subhanuhu teala, që njëri ka bën shok Allahut të lartësuar. Nëse një njeriu bën shok Allahut të lartësuar, ka bë pa drejtin më të madhe. Një njeriu që i bën shok Allahut del nga feja islame, i azhësohen krejt punët, nëse vdes në këtë gjendje ka përcën gjithmonë në zjarrin e xhehenemit. Allahu na ruajt prej tij, asnjëherë nuk ka për të hyrën xhenet. Allahu lartësuar ka thënë në Kur'an thë innehu me yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi aljanna o me uahun nar, o me alizhalimin e min ansar. Me të vërtet, kush i bën shok Allahot të lërcuar, Allahot ja band të ndaluar ati hyri e në gjenet, për fundimit i do t'je zjarë e gjehennemit, dhe zulumqarët njëzit e pa drejt nuk do t'ke ndihmuas, askush nuk këndihmu në ta, askush nuk mund t'i shpëtojë ata nga dënimi Allahot subhanahu wa ta'ala. Po pse duhet t'adhrojmë Allahot njëtë vetëm? Ne duhet t'adhrojmë Allahot në lërcuar të vetëm sepse Kjo është e drejta e Tij dhe nuk lejohet që ta shkelim këtë drejt Zotit Subhanahu ve Teala. Ka njerëz që nuk e pranojnë këtë fakt. Ka njerëz që nuk e pranojnë këtë të drejtë Allahut e lartësuar, po këta njerëz janë të humbur. Këta njerëz nuk e njohin Zotin e tyre. Këta janë njerëz kokëfort, sepse kjo e drejtë Allahu Subhanahu ve Teala është shumë qart. e qartë. Allahu i lartësuar meriton adhurimin. A i në ka, e ka të reguar këtë të drejtë në Kur'an, në, në e ka obliguar në Kur'an, ma djene të gjitha libra të hynorë që ne të adhrojmë atë të dvetëm, të mos i bëjmë shok ati, subhanahu wa ta'ala, në adhrojmë. Ne adhrojmë Allahun, subhanahu wa ta'ala, një dvetëm, sepse gjitha punët janë ndorët a Allahot. Dhe vetëm a i regullon punët tona, subhanahu wa ta'ala. Allahu lërtuar është a i cilë në si jelë dobi neve, a i shmangë damet për neshë. Allahu në shronë nga smundja, Allahu lërtuar në siguronë mjetet e jetesis, a i na furnizon neve. Allahu në shpëtonë nga të këshijat në të botë, vetëm a i në shpëtonë nga dënimi zjarë gjehën neve. Vetëm Allahu lërtuar në i falë gjunahet. Ne adhërëm Allahun, sepse a i në ka kryuar. Ne jemi kryesat të ti, jemi në dorë të ti, subhanëmu e tala. Ta Përderi sa Allahu është kryu e si jën, aje është funizu e si jën, aje është sundu e si jën, vetëm aje regulon punët tona, atërë vetëm aje merito në adhurimin. Gjerën atë që nuk në kanë kryuar, që nuk kanë dorë jetën dhe vdekjen ton, që nuk kanë dorë në sielin dobi asë të largojnë damë e për neshë, që nuk mund të anshërojnë, që nuk mund të na qetsojnë nga telashet, nuk meritojnë që të adhurohanë. A i që meriton të adhruohet është a i cili ka në dorë gjithë shka, subhanahu wa ta'ala. Kjo është arsua pëse ne adhruohet e adhruohet e shtajtili ka në dorë gjithë shka, subhanahu wa ta'ala. Në një të vetëm dhe nuk i bëjmë shoka ti, subhanahu wa ta'ala, në adhërim. Nëse do t'i përësim i dhujtarët, nëse do t'i përësim ata cilët i bëjmë shoka Allahu të lërëtua në adhërim, kush ka kryu e qëjtë edhe tokën? Kanë për të Wolle insaltuhum man khalaqa as-samawati wal-ardha la yaquluna Allah. Nëse do t'i pyesësh ata kush ka krijuar qejtin dhe tokën, do të thon "Allahu". Nëse do t'i pyesim ata, kush e ka ndër shpirtin e njerëut? Kush ka ndër jetën dhe vdekjen e njerëut? Kan për të thën "Allahu". Kul man yarzughukum min as-sama'i wal-ardhi amma yamliku as-sam'a wal-absara waman yukhrijul hayya minal mayt. Wa men yukhrijul hayya minal mayiti wa yukhrijul mayita minal hayyi wa men yudabbirul amra fasaqulun Allah. Nëse do të pyetesh ata, kush ka krijuar qelizën e dhe tokën? Kush ka krijuar qelizën dhe tokën? Kush ju furnizon juve nga qeliza dhe toka? Kush nxjerr të gjallën nga i vdekurin dhe të vdekurin nga i gjallën? Do të thotë kush e jep jetën, kush e merr jetën? kush i njallë kryesat, dhe kush o merë rjetën kryesave, dhe kush i regullon punët, ata do të thonë allahu, të gjitha këtë gjërë i bën allahu i lartësuar, kul limen il ardu, o men fiha, in kuntum të alemun, se kulune, e kulune lillah, kul e felate dhe karun, thuaj, kujt është toka, dhe qka gjendet në të nëse ju, e dini, ata do të thonë është allahu, thuaj, anë nuk merë një mësimë, A nu kuptoni? Kul marr rabbus samawati as-sab'i wa rabbul arshi al-azim. Sa yaquluna lillahi. Qul afalat taqoon thway. Kush është Zoti i shtatëqeve, Zoti i arshit madhështor. Ato do të thonë kush është Zoti i arshit madhështor? Do thonë të gjithë këto i përkasin Allahut. Thway a nuk e një frik, a nuk e ruhën i dënimit e Allahot e lartuar, kul më mbjedih i melekutu kulli shejin, vëhua ju gjiru, vëla ju gjaru alehin këntum të alemun, se e kulu në lilla. Thuaj, kush ka në dorë së ndimin e gjithë shkaje? Dhe kush është aji që i mërë në mbrojtje kërjesët? Dhe kush është aji? I qilin nëse dënon njëri ju nuk mund gjejë në mbrojtje, strehim diku tjetër. Nuk mund të gjehet mbrojtje dhe strehim prej Allahut, prej caktimit të, të Zotit, prej vendimit të Allahut diku tjetër. Do thonë Allahu e ka dorë gjithçka. Pra, njeriu e pohon se Allahu është krijuar si gjithçka e Allahu ërë er së nduësi, gjithë shka e ka e ndorë, atëhere, pëse i, i bënë shokë Allahut në adhurim? Pëse nuk e ja kushtoni badetin vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala? Atëhere, ne adhrojmë Allahumë sëpse a e meritonë adhurimin. Ne adhrojmë atërë sëpse a i ka kryur gjithë shka, a i na furnizon, a i ka ndorë jetën dhe vdekëtun, a i na e si lë do bitë neve dhe a i shkë largonë damet për neshë, Allahu subhanahu wa ta'ala rregullon punën tona dhe as kusht tjetër përveç tij. Ne adhurojmë Allahun subhanahu wa ta'ala sepse vetëm ai ka dorë lumturin ton. Vetëm Allahu e bën jetën tonë të qetë, të rehatshme dhe begatshme. Ne adhurojmë Allahun sepse vetëm nëpërmjet në adhurimit të Allahut arrihet lumturia në këtë botë dhe në botën tjetër. Njëri u mund të mendoj se do të arrij kënajsin, lumëturin, qetsin, me gjërat të tjera, por faktik ishtë gabon. Lumëturia arrihet vetë se duke a dhruar Allahun, vetë se duke a bëri badetin Allahut subhanu wa ta'ala. Ka njërës që mendojnë se lumëturia arrihet duke e, bën pasurin, Ka njështë i mëndojnë se lumëtëria arrihet duke u bëjë pushtetëshëm, duke marë pushtetë. Ka njështë i mëndojnë se lumëtëria arrihet duke u bëri famëshëm. Por në fakt, lumëtëria arrihet vetëse duke avdhruar Zotin, duke i bëri badetin, Allahut Subhanehu wa Ta'ala. Si kur birja demit kishte një lukin për e ari, do të dëshëronë dhe që ti bënë të dyjë e po të kishe 2, dhe të dërqërëndi që të i bante 3, dhe ati nuk ka për të ja mbu shurgojën vetëse dheri. Kështu është prejhur një hadith, i dërgururë Allahot Muhammedi a.s. Këtë hadith e ka shumër Bukhari në sahihun e ti, «Laukana libni Adem ma wadin, minët dhahabi le të men në thanin, o laukana lehu adijani le të men në thanith, o ma jem la ufahu illa të turab, o jetu bullahu ala men tapë». Si kur Biri Ademit të kishte një lugin prej Ari, do të dëshënë dhe që të i bënd të dy. Po të kishe dy duginë du dhe do të dëshënë dhe që të i bënd të tri dhe ati nuk ka për t'ja mbu shurgojën vëtëse dheri. Pra Biri Ademit, sa do i pasut bëhat, nuk ka për të gjetër kënajsi dhe qëtësi tek pasturia. Sepse, e, sa, ma sa ma i pasut bëhat, aqë ma shumë kërkonë. Dhe po të vërej njëzit e pasurë, Se si e, garojnë për më shumë pasuri, kjo që ështëje del shumë qartë. Pasuria në vetë vete nuk është dënumëshme. Pasuria në vetë vete asë nuk mund të shahat, asë nuk mund të lafdrohat, por varë se qëpar bë njëriju me pasurin. Në qofë se njëriju e përdorë pasurin për t'i bojë badet zotit, për të kryo si shduhet dhe tyret që ka ka shië Allahot e lartëcuar, për të përmbushët të drejtën e kryo si tonë, subhanahu wa ta'ala, atëherë, pasuria për ta është diqka e mirë. Por në qofë se njëriju e përdor pasurin në haram, nëse pasuria e lërgon njëriju nga u dhe Allahot, nëse pasuria e bon bënd që njëriju të mos adhrojë Allahot e lartëcuar, atëherë pasuria është damtëm për ta. Dhe faktikë ishë kë njërija edhe në, në q Nuk ka për ta gjetur lumturinë, se lumturia nuk gjehet nëpërmjet pasurisë. Pasuria është thjesht një mjet. Ëh, lumturia arrihet duke i bërë ibadet Allahut, duke adhuruar Allahun lartuar dhe ka shumë njerëz të pasur të cilët përfundojnë vetvrasje. Ka shumë njerëz të pasur të cilët shprenin sqetësim, tregojnë se nuk e kanë prekur lumturinë, dhe arsyeja është se ata nuk kanë gjetur udhën e duhur për gjet lumturinë, e cila është adhurimi i Allahut pa e bën shok atij. Ka njështë i mendojnë se arrijët pasruja për mes pushtetit, po sa do i pushtet që në të bëhat një riu, do të qikoj se ka njërës të sirët kam pushtetit dhe më të lartë se sa i. Kështë që edhe pushtetit nuk i dhëronë kënajsi një riu. Pushtetit është tjeshtë një mjetë, në, në qofë se një riu e ushtëronë pushtetin në përpullëtje me ligjeta Allahu të, të lartëcuar, atëherë Allahu ka përdi dhënë qëtësi dhe kënajsi, qëtësia, kënajësia dhe lumëtëria nëndurët Allahu dhe Allahu ka për t'ja dhon ati që i bën i badet zotit dhe jo ati që nuk ja bën i badetin Allahu të lartëcuar ka njës që mendojnë se lumëtëria rrijet për mes famës por sa dojë famëshën të bëhat një riu, dhe të shohë se ka njës që janë edhe më të famëshëm kërë që për sëri qëtësimi ka për të ndjenë vetë vete në moment e kërë një riu kërë i dedikohet përë që shkryu, o si subhanahu wa ta'ala, atëherë ka përta gjithërë që e cimë dhe lumëturin. Për ndaj Muhammed a.s. ka thë një hadith, lejse l'gjina anë këthërët il arad, o innë me l'gjina gjinën nefës. Ka thë në kënajsian nuk arrihet me shumë plaqë këdhe materiale, por kënajsia është në zemër, është në shpirtë. Dhe kënajsinë, Shpirtror Allahu ja epati që bani badet. Ati që kryejn detyrat kashij Allahu subhanahu wa taala. Profeti sallallahu alei ve sellem ka thënë hadith tjetër: "Qad aflaha man ruzqi kafafan wa qanahu Allahu bima ata." Do të shpëtojë një njerëz që i jepet aq sa i mjafton, i jepet mjetë, i jepen mjetë e aq sa i mjaftojnë dhe që Allahu i Lartuar e ka bën të kënaqur me atë që i ka dhënë. Nëse njeriu ka premjetave të jetesës aq sa i mjaftojnë dhe nëse është i kënaqur me kaq sa i ka dhënë Allahu i Lartuar, ky njeri ka për gjetë qetësi dhe ka për shpëtuar. Dhe edhe edhe edhe kundër tani nëse njeriu nuk është i qetë, nuk është i kënaqur me aq sa i ka dhënë Allahu i Lartuar, sado që të ketë aji nuk gjenë qëtësi dhe knajsi. Po si mundet që tjeti knaqë njëriju ma atë që i ka dhënë Allahun në qofë, aji nuk i bon i badetë Allahut. Nëse aji nuk ka dhëronë Allahun, subhanahu wa ta'ala, nëse nuk i dedikohet Zotit, subhanahu wa ta'ala. Për ndaj pegamejë sërë Allahum, a.s. ka thënë dhëni hadith djetër, Varda bima qasem Allahu lektekun aghën në nasë, Knaqëm atë që ta ka nda Allahum, atë që ta ka përpjestuar Allahum i lartuar, në mënyrë që të bëhë është një riu majlumë tër, një riu që s'ka nevoj. Në fakt, një riu që është i lirë nga nevojat, që nuk ka nevoj për të tjerët, është aji që të regohët i knaqëm a i sa i ka dhënë Allahum i lartuar. Ndërsa në qofë se një riu nuk është i knaqëm a i sa i ka dhënë Allahum, ai gjithnjë ka për të pas nevojë për njerëzve. Ka përqen i varur ndaj të tjerëve. Do të jetë në shtruar dhe i përulur ndaj krijesave, sepse nuk gjen nuk gjen qetësi. Qetësia gjen gjendet duke adhuruar Allahun subhanahute, dhe po të shohim njerëzit për rreth. Konstatojmë se vuan nga streset, shqetësimet, problemet, pasiguria, Dhe shkaku është se këto njerëz nuk kanë gjetur udhën e duhur të lumturisë së qetësisë, po ta duron Allahun, Allah do t'i qetësonte shpirtërisht. Dhe qetësia shpirtërore i jep kuptim jetës. Qetësia shpirtërore bën që njeriu të bëjë një jetë normale, të qetë, me gatshmëri dhe të rehatshme. Në mungesë të qetësisë shpirtërore, njeriu nuk bën jetë të rehatshme, sado i pasur ti jet, sado i famshëm, sado i pushtetshëm që ti jet. Hëtërë, ne adhërëm Allahu subhanahu wa ta'ala, sepse a i meriton adhërimin, sepse a i ka ndorë gjithë shka, sepse vetëm Allahu lërëcuar në jepë qëtësin dhe lumëtërin. Të gjithë njërëzit faktikisht, kërkojnë lumëtëri dhe qëtësi, për po problemi orësa ata e kanë gabua rrugën e lumëtërizët dhe qëtësis. Rruga është adhërëm i Allahu subhanahu wa ta'ala njëtë vetëm. Dikush nga paratë të këtij mjeti ka thënë: "Mesakinu ahlu ad-dunya, xharadhu minha wa lam yadhuku atyaba ma fiha." Ka thënë, "Dhe bekët ose të mirë janë njerëzit e dynjas, njerëzit që adhurojnë dynjan apo që kërkojnë vetëm kënaqësitë të kësaj bote. Ata dalën prej kësaj bote dhe nuk përjetojnë kënaqësin më të mirë të saj." Kan thënë Cush është kënaqësia më e mirë në këtë botë? Ai ka thënë është adhurimi Allahut e lartësuar. Është ibadeti ndaj Allahut. Kjo është kënaqësia më e mirë që arrin njeriu në këtë botë. Dhe nëse njeriu nuk adhuron Allahun, del nga kjo botë pa sjellë kënaqësinë më të mirë të kësaj bote. Dhe njerëzit kanë për ta përjetuar lumturinë në këtë botë në varësi të shkallës së ibadetit që i bëjnë Allahut. Gradës robrisht që të regojnë ndaj Zotin, subhanu të tala. Sa ma shumë i badet që ti bëjnë një riu, Allahot, sa ma shumë që ti jeti lidhur me Zotin, ashma të lumtur dhe ashma të qedë dhe da ketë jetën. E, një djetar tjetër ka thënë, le uja alemul muluk wa e bnaul muluki, ma nahnu alehi, le, le, le, le gjale duna alehi, le gjale duna bisujuf. Ka thënë, sigur të dinin mbrejtërit dhe biten mbrejtërve, se qëfar gjendji kemi ne se qëfar jete shpirtrore bëjmë ne ata do të nga luftonim me shpata që të arrinin kënajsin që i përjetojmë ne faktik e shpër të arritur këtë kënajsin nuk ka nevoj për luft si esh njëri ju duhet që të adhrojë Allahun të i kushtuat Zotit mposh të mposh dëshirat e këqia të nefsit sepse kjo është adhrojimi Allahot që njëri ju të mposh dëshirat e nefsit dhe t'i kushtohet Allahut, t'ja dedikoj i badetjen, vetëm Allahut, subhanahu wa ta'ala. Nëse njëri u atëhere, pra, e arrindit qka t'il, a i ka për t'a prijetuar kënajsin. Nëse nuk e bën këtë gja, nuk e prijeton kënajsin, që fardoj që t'a ri për të mirave dhe kënajsive të kësaj bote. Ne atëhere, e adhrujmë Allahut, subhanahu wa ta'ala, sepse gjithë shka është në dorën e ti, subhanahu wa ta'ala. Ne azhurim Allahun për kërkimin e xhenetit dhe për shpëtuar nga zjarri i xehenemit. Të dërguarët e Allahut janë lutur Zotit me frikë dhe me shpresë. Me frikë për dënimet e Tij dhe me shpresë për të mirrat e Allahut subhanahu wa taala. Dhe ne si pasues të pejgamberëve të Zotit e adhurojmë Allahun lartësuar duke kërkuar gjennetin e ti dhe me frik për i dënimit të Allahot të rarëcuar. Ne adhrojmë Allahum që Allahot nga shpëtoj nga zjarë i gjahennemi dhe të nga bëj për i banorve të gjennetit. Që Allahot nga shpëtoj nga të këqijat, nga likësit në këtë bot dhe në botën tjetër. Dhe që Allahot nga japë të minat në këtë bot dhe në botën tjetër. Allahot ka thëmë për pegamirët, inë në humkenu ju sari une fil kajrati u jedu une na ragabam wa rahabam ata, domethën peigamer shpejtonin ne veprimin e punve te mira dhe na luteshin neve raghaban w wa waha ba me shpres dhe me frik me shpres per te mirat e Allahut e larguar dhe me frik nga dënimi i Allahut subhanahu wa taala. Allahu ka permendur ne Kur'an se i dërguar i tij Ibrahim i alehis salatu wassalam ka than wajalni min wirasati jannati an naim. Mbagfir li abi inhu kan min ad-dallin wala tukhzini yawma yub'athun ma b'ai mua prej trashgimtarve te xheneteve te begat te xhenete te begat dhe fale babait tim sepse ai ka shen prej njerveve te humbur dhe mos me turpro mua ne diten kur do te ringjallen njerzit diten kur nuk bon dobi as fëmia as pasuria përveç atij që paraqitet para, para Allahut të larcuar me zemër të pastër. Jo ma la'en fa'amalu wala banun illa mena Allah bi qalbin salim. Atëherë i dërgoi Allahu Ibrahimin alayhi salatu wassalam, i është lutur Allahut të larcuar që të jap xhenetin. Dhe nga ana tjetër i është lutur Allahut që të mos sa turproid, të mos e turproid në ditën e ringjalljes. Kështu ne i lutemi Allahut për xhenetin. Ne i bëjmë biadet Allahut për fitimin e xhenetit dhe ne dhe nga ana tjetër i bëjmë ibadet Allahut e lartësuar, që të na ruaj nga dënimi i tij, të na ruaj nga zjarri i xehenemit. Terme deu dhe dhe Imam Ahmedi e kanë transmetuar se Ebuhure radiallahu anhu ka thënë: Peygambëri sallallahu alaihi wasallam e pyeti një burr, i tha: "Madha taqulu fi s-salah?" Çfarë thua në namaz? Ai tha: ëkulu, Allahu me inni e s'alu këllë gjënna, wa audhu bikë minë në narë, wa la uhsinu dëndënët e ka, wa la dëndënët e muadhë. Tha, unë themë, o Allah, të kërkoj, o Allah, të lutem, të me ja për gjënnetin, dhe të lutem të me mbrosh nga zjarë i gjehennemit. Unë nuk ditë bëj lutjet që i thuati, dhe asa to që i thuat muadhi. Muhammedi a.s. i tha, Edhe unë, edhe muadhi, bëjmë po këtë gjë që bëndi, i lutëm i Allahu që të njabë gjënetin dhe të në mbroj nga zjarë i gjëhenemit. Pra, pekamisë usë me pyti këtë, këtë burë, i tha, qëfar thuën në mos? Qëfar lutje bën në mos? Dhe i tha që unë i lutëm i Allahu që të njabë gjënetin dhe që të më mbroj nga zjarë i gjëhenemit. Kjo është lutje madhështore. Njerëzit mendojnë se ti lutesh Allahut për xhenetin, do të thotë që ti lutesh thjesht për një kënaqësi materiale. Por faktikisht, xheneti është më shumë se kaq. Është e vërtet që në xhenet ka kënaqësi materiale, madje kënaqësi që nuk mund krahasohen me kënaqësitë të kësaj bote. Ëh, kënaqësitë e xhenetit ngjajnë me të dhunjas vetëm nga emri, ndërsa realitetet janë ndryshe. Në xhenet ka gjëra që Qenësia e Timira që nuk ka parë ndonjëherë syri i njerëut, që nuk ka djuar përto ndonjëherë veshitë e tij dhe që nuk i kanë shkuar ndonjëherë në përmend. Por qenësia më e madhe në xhenet është shikimi tek bukuria e Zotit, shikimi tek fytyra e bukur e Allahut e larzuar. Ky është kulmi i qenësive që do të arrijnë banorët e xhenetit. Dhe kjo qenësi nuk mund krahasohet me qenësitë të tjera të xhenetit, edhe pse banorët e xhenetit kanë qenësitë shumëta. Mirësit shumëta. Mirë po kënajësia e shikimit e këfytyre e bukur Allahut të lërcuar, është shumë ma e madhe. Kërë që kur i lutëm i Allahut për gjennetin, kjo lutje përmban edhe kërkesën për shikimit e këfytyre e bukur Allahut. Se për kënajësive të gjennetit është dhe shikimi të këllahu subhanahu wa ta'ala. Ujuhu një me idhin nadira, ila rabbiha nadira. Allahu ka thënë në Kur'an, atë dit ka fëtyre të ndryqme, të cilat shohin tek zoti i tyre. Kënajësi Allahu të lërcuar është ma e mirë dhe ma e madhe se gjithë shka tjetër. Pra të e ka thënë Allahu pas i ka përmendë kënajësi, ka gjënetin, gjënetet e lardë dhe të begatë që do t'jarinë besimtarët, ka thënë, u e rridhuanu minë Allahi ekbar dhe kënajësia e Allahu të lërcuar është edhe ma e madhe. Kënaësia e Allahut ndaj robëtit është më e madhe se çdo gjë tjetër. Çfarë do lloj mirësie të arrijë njeriu, çfarë do lloj kënaësie materiale që të arrijë njeriu, kënaësia e Allahut ndaj tij është më e madhe. Nëse Allahu kënaqet me njëri, kjo është më e madhe për të se kjo është arritja më e madhe për të, është arritja më e madhe për të se sa çdo lloj kënaësie materiale që mund të arrijë. E ras ibn Malik radiyallahu anhu tregon se i dërguari i Allahut Muhamedi alayhi salatu wassalam ka than inna Allahu azza wa jalla yunadi ahla aljanna ya ahla aljanna feyaquluna labbaik rabbana wa sa'adeyk wal khairu kulluhu fi yadeyk Allahu letuar ka për të thirr banorët e xhenetit do të thot atyra o banorët e xhenetit ata do të thonë të përgjigjemi o Zoti ynë. Gjitha mirësitë janë në duart e tua. Allahu lartsuar do të thotë: Hal turiduna an azida-kum shay'an? Do të thotë: A doni që tu jap diçka? Pra Allahu lartsuar do të thirras banorët e xhenetit do të thotë o banorët e xhenetit Ata do të thonë, të përgjigjemi o Zoti ynë. Të gjitha mirësitë janë në duart e Tua. Do të thotë Hal radhitum, a jeni të kënaqur? Do të thonë umelna ya rabbana alla narda wa qad a'titana ma lam tu'ti ahadan min al-alamin. Do të thonë o, ja o Zoti ynë, e pse të mos kënaqemi kur ti na ke dhënë ato që nuk ja ke dhënë askujt tjetër? Atëherë Allahu i lërëcuar dhe të thot, Ela unë o të ikum afdala min dhalik, dhe të thot, A të japë diçka që është dhe majë mija se këtoj mirësi që keni arritur ju? Thonë, Thonë, O e ju shenë ekëpër unë min dhalik, A ka gjënë që është majë mija se sa këtoj mirësi që kemi arritur na? U thot, U hillu alaikum rridhwani, Fela eskhatu alaikum ebeda, Thot, Unë dhe të japë këna i sinë tima, dhe nuk kam për të hidhruar ma kur me ju. Kërshkullmi kënajsive për banorët e gjennetit. E, Suhajber Rumi, radhiallahu anhu, të regon se Muhammedi s.a.w. ka thënë, idha dakhale ahlu lë gjennet, il gjennet e nada munadin. Kur të min banorët e gjennetit në gjennet, një thjërës dhe të rasë, ja ahlë lë gjennet, in ne lekum rinda Allahi ma vaida një ridu anjë një një gjizeku muhë, Thonë, o banorë të gjennetit, banor ju keni një premtim të ka Allahu i lartësuar, dhe a i dëshiron që të apërmbush premtimin, fe e kulune ma hua, elem ju, ju të khil në lë gjennë, o ju në gjina minë në narë, thonë, e kush është këj premtim? A nuk ne ka zbardur fëtyat, a nuk ne ka shpëtuar nga zjarë i gjennemit, a nuk ne ka bërë banorë të gjennetit, Në këtë moment, Allahu do të zbuloj përden, fejek shifu l-hijab, fejan dhuruna i lej, fema u 'tu shen e habbe i lejhi minan nadhar i lej. Allahu e zbulon përden dhe banorët e gjennetit do të shohen të këllahu i lartuar. Atyre nuk u jepen dojnë kënajsi ma e madhe se sa shikimi të këfytyre e bukur Allahu të lartuar. Në një variant përmendit se Muhammedi a.s. ka thënë atyre nuk u shkon mendja për ndo një kënajsi tjetët të gjennetit përsa ko që janë duke shikuar të këfytyra e bukur e Allahut të lërcuar. Atëhere kënajsia maj mire gjennetit, maj lartë të shikimit të këfytyra e bukur e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe kënajsia maj mire kësaj bote është adhërimi Allahut. Prandaj Muhammed Arisatështë samë këto dy kënajsi i ka përmendu nëjë lutje ku thot o eseluke ledhë dhe të nadhari ila u e gjhikë u e shouka ilalikaik. Unë të lutëm ty, që të me japësh kënajsi në shikimin të këfytyra jote, dhe të me bësh të përmaluar për takimin me ty. Kër njëri u ka përmalim për takimin me Allahun, kër ka dashuri për Allahun, kër azhëran Allahun lërëtuar, arrin kënajsi matë mirë të kësaj bote. Dhe kënajsi e majë mirë e gjenetit është shikimi nështë tek fëtyra e bukur e Allahut subhanahu wa ta'ala. E lusë Allahun lartuar që na të nabëj për aty të cilve do të arrin këtë kënajësit madhe, do të shkëputën i për pak momente dhe do të kthejhemi në pjesën e dytë të këti emisioni. Ulhamdullahi Rabbila Alemin. Elhamdullillah, wassalatu wassalamu ala eshrafi lëmbiai wal murselin nëbijina Muhammedu ala alihi wa sahbihi wa mën tebi ahum bi ihsanin la jom i din amma ba'n. Ibadetin dhe Allahot të lërcuar duhet të bëjmë në përputhje me shëriatin e ti, në përputhje me regullat që ka caktuar Allahot të lërcuar. Dhe këto regullat, Allahot të lërcuar i ka caktuar në Kur'an, dhe gjithashtu janë caktuar dhe në traditën e të dërguarit tonë Muhammedit Alehi Salatu Veselam, os ose e thënë dryshën në sunetën e të dërguarit tonë Muhammedit Alehi Salatu Veselam. Që një i badet tjeti pranuar të këllahu i lërcuar duhet që të përmbush dy kushte, që i badetit kryhet me qiltërsi, me sinceritet për Allahun, të kryhet vetëm për Zotin dhe jo për diçka tjetëve që Allahot urecuar, kjo është kushti i parë dhe kushti i dytë që të kryhet në përpudhje me regulat dhe formën se si e kryhet të i dërguar i Allahot Muhammedi a.s. Të flasim për kushti në parë, i badetit duhet të kryhet me sinceritet për Zotin, duhet të kryhet vetëm për Allahon, njërju nuk duhet ketë qëllim tjetër veç Allahon subhanahu tala kur kryhen i badetin, Pse unë njeriu nuk duhet ta bëj ibadetin për sy e faqet e njerëzve? S'duhet të fal namazin për sy e faqet e njerëzve se po e shohin njerëzit. Nuk duhet që ta kryej haxhin për sy e faqet e botës, që njerëzit thonë për të haxhi. Nuk duhet që ta të jap sadaka që ta lavdrojë njerëzit dhe thonë ky është njeriu bujar. Nëse njeriu e kryen ibadetin me një qëllim të till, atëherë E ibadeti ti nuk është i sinqert për Allahun subhanahu wa taala, nuk ka përmbushur kushtin e pranimit punës të punës tek Allahu i Lartësuar, nuk është e çuditshme që Allahu i Lartësuar t'ia ja hedh apo t'ia ja kthej mbrap këtë punë, sepse nuk ka përmbushur kushtin. Allahu ka thënë në Kur'an: "Wa ma umiru illa li ya'budu Allaha mukhlishina lahu ad-din." Ata janë urdhëruar vetëm saqë ta adhurojnë Allahun, duke bërë ibadeti, lutjen, adhurimin dhe gjitha të gjitha punët e fesë Sinqerisht për Allahum, subhanahu wa ta'ala. Kullillaha abudu, mukhli sallahudini. Thuaj, unë adhuroj, vetëm Allahum, duke bërë i badetin dhe regullet e fejnës, vetëm për Allahum. Dhe pra asë këmë tjetër, vetë që Allahum të lërtuar. Ela alillahi dhinul khalis. Allahum të lërtuar i takoni përket i badeti, adhurimi, lutja e sinqert, e pastor për Allahum të lërtuar. Kështë që i badeti takon vetëm Allahum të lërtuar. E... Allahu gjithashtu ka thërë në Kur'an, fëmën këne jërgjulli ka e Rabbih, fëllja amelë amelën saliha, wëla jushrik bi ibadet i Rabbih i ahada. Kush preson, takimin me Zotin e ti, le të bëj pun të mira, dhe të mos i bëj shok Allahot e lartuar në adhurim azja, mos i bëj shok Zotit e ti në adhurim azja. Nëse njëri u e bën punën për së e faqet botës, ka një far, bën një far shirkë, i cili qëhet shirkë i vog dhe që mundë bëhat shkak për mësë pranimin e punës të këllahu i lartuar. Profetis sallallahu aleyhi vësallam këthënë hadith, inna Allah la jaqbelu min al ameli illa ma këna khalisa wa bëtughi e bihi vajhë. Allahu i lartuar pranon vete se punën që kryhet me sinceritet për Allahun dhe që njërive kryhet me vetëm për të arritur kënajsin e Allahun subhanahu wa ta'ala. Në uh, një hadith tjetër përmendet se Muhamedi alayhis salam ka thanë, Allahu el rasul ka thanë, "Unë e gënoj shurakën e shirkit. Fë menjëherë, fë menjëherë, kush bën një punë e shërkon me mua, i keq, e lëroj të huaj shirka." Ka thanë, Allahu el arsuar, "Unë uh, nuk e vlerësoj një punë në të cilën robi më bën shok mua." Kush bën një punë dhe më bën shok mua në të, unë thotë lë atë dhe shirkun që ka bërë. Për Allahu thotë, nuk ka pranuar punën një njeriu që i bën shok aty në ibadet. Kushti i dytë është që puna të kryhet në përputhje me sunetin e Muhamedit daru sallallahu alaihi wasallam. Namazet, agjërimi, haxhi dhe ibadetet e tjera të kryhen në përputhje me sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Për shemb nuk lejohet që namazin e dreks nga 4 rekate ta falim 5 rekate. Nuk lejohet që namaz në akşam nga 3 ta falim 4 rekate. Et gjana, Sepse, e të tjera gjëra mi fjal. Sepse ë Muhammedu alayhi salatu wasalam erdhi që të na mësoni neve se si ta kryejmë ibadetin. Muhammedu alayhi salatu wasalam erdhi me misionin që të na mësoni neve ritet fetare, ibadetet që kërkon Zoti për ne, dhe që të na mësoni neve dhe mënyrën se si duhet i kryemi ibadetet përmes për, për Allahu subhanahu wa taala. Ibadetet kanë formën e tyre se si kryhen. Dhe kjo formë është transmetuar saktësisht nga i dërguari Allahut Muhammedit alayhi salatu wassalam. Prandaj ne as nuk shtojmë, as nuk pakësojmë dhe as nuk ndryshojmë formën e ibadeteve të cilat i ka kryer i dërguari Allahut Muhammedi alayhi salatu wassalam. Është më rëndësish që besimtari musliman të di se si e ka kryer i dërguari Allahut Muhammedi alayhi salatu wassalam ibadetën, se si e kryen tani namazin që namazën ta kryejm me përpikmëri ashtu sikur sa e kryente i dërguari Allahut Muhammedit alayhi salatu vesselam. Dhe agjërimin ta bëjm pashu siç e bënte Muhammedu alayhi salatu vesselam. Hajn ta kryejm siç e bënte i dërguari Allahut Muhammedi alayhi salatu vesselam. Shtpikjet në fe janë të papranueshme. Është papranueshme që njeriu të shtik ibadete të cilat nuk i kryente i dërguari Zotit Muhammedi alayhi salatu vesselam. Për shembull, sajon dikush një adhirim, një ibadet dhe thot se ky ka nje vlerë të veçantë me fjalë ka një mirësi, arrihet një shpërbim kështu ashtu nëpërmjeti, ndërkohë që ky ibadet nuk ka bazë në traditën e pejgamberit Suljmanit Muhammedit alayhi salatu wasalam. Kjo është papranueshme. Dhe ky ibadet nuk pranohet tek Allahu subhanahu wa taala, sepse Muhammed alayhi salatu wasalam ka thanë në hadith men e, men 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fa huwa radd. Kush bën një punë që nuk përputhet me fen ton, që nuk përputhet me sunetin ton, ë puna e tij është e papranueshme. Nuk pranohet tek Allahu lartësuar. Kjo çështje domethënë është me, me rëndësi, që njeriu ta kryej ibadetën siç e kërën te i, si i dërguar Allahut Muhammed ahun sallallahu alaihi wasallam. Ndërse kuj në umatin islam u shpikën dhe ibadete të cilat nuk kanë bazën sunetin e pejgamberit alaihi salatu wassalam. U sajuan dhe forma ibadetesh, të cilat nuk përpullëthen me traditën me sunetit në Muhammed dhe alesuat të vësëram. Tashme, neve duhet i kthehemi sunetit sakë Muhammed dhe alesuat të vësëram. Që janë i badetet, cilat nuk i ka kryre i dërgurë Allahot Muhammed dhe alesuat të vësëram, ne nuk duhet i kryem. Dhe, në qoftë se janë ba ndryshime në formën, se si i kryen të profetit sërëdhën i badetet, ne këto ndryshime duhet që ti evitoj. Duhet heqim dorë pë Dhe ibadetin duhet ta kryejm ashtu sikur se e kryente i dërguari kryen i dërguar Allahut Muhammede alayhi salatu vesselam në mënyrë që ibadeti jon të jetë pranuar tek Allahu i Lartësuar, se në e kryejm ibadetin që ta pranojë Allahu i Lartësuar. Po nëse njëri nuk e përmbush të dy kushtet, që puna të jetë e sinqert dhe puna të kryhet në përputhje me sunetin e Muhammedit alayhi salatu vesselam, rrezikon njeriu që punat mos i pranohet. Allahu elertuar ka thënë Kur'an Ellezhi khalaqa el mauta wel hayata libluwakum ayyukum ahsanu amela. Allahu elertuar është ai i cili krijoi jetën dhe vdekjen që t'u vë juve në prov se cili prej jush do të bëj punë më të mirë. Puna më e mirë është puna e sinqertë dhe në përputhje me sunetin e Muhamedit alayhi sallam. Nëse puna nuk i përmbush të dy kriteret nuk quhet punë e mirë dhe nuk quhet e pranushme të ka Allahu lërcuar e lusë Allahu lërcuar që ti bëtë dobishme të që gjuham e lusë Allahu subhanahu wa ta'ala që të na i pranoj punët velhamdulillahi rabbila alemin